muka saya kelihatan hari ni Pak oi. Sampai dah sudah. Tahu tak? Tuan-tuan yang mulia Apakah kerja da'wah dan tabligh? Apakah tertibnya? Apa maksudnya? Untuk memahamkan perkara ini Empat perkara saya akan terangkan dengan ringkas Kalau Tuan simpan dalam ingatan Tuan dan ianya akan jadi jelas di depan tuan. Dan untuk kerumakan diri dan harta kita menjadi tanggungjawab kita Perkara yang pertama yang perlu difaham Ialah Untuk manusia menjalani kehidupan dia Allah bagi dua jalan Manusia kalau jadi sebagai manusia dihidup Untuknya Dunia dalam keafatian Di akhirat keafatian Di medan masyar pun Keafiatan Dengan syarat Bahawa dia hidup Sebagai manusia dalam meriti kata sebenar Walauizubillah Kalaulah manusia ini Dia tinggal Hidup dia dan dia ikut Cara syaitan Dan untuk Nya juga Allah telah Sediakan Untuknya Kesusahan Musibat Semua keadaan akan rosak Rumah-rumah akan datang musibah Dan akan membunah satu sama lain Semua Perkara ini datang daripada langit Diputuskan di langit Satu Manusia sebagai manusia Dia hidup Satu lagi Manusia dia hidup macam syaitan. Apakah kehidupan manusia yang sebenar? Apakah kehidupan manusia yang sebenar? Dan apakah kehidupan seorang insan? Allah telah terangkan dalam ayat ini. Fa akram wajha al-din hanifan fitratan qatarna fitratullah Agama ini yang kita duk cakap agama ialah kehidupan fitrah manusia kalau kita ikut ikutnya semua kehidupan kita dalam apa jurusan sekalipun dia manusia kalau tidak dia bukan manusia dalam semua jurusan kehidupan sama ada dalam iman dalam keimanan ibadat sama ada muamalat atau akhlak atau kerupaan rumah tangga Sama ada dalam perniagaan Sama ada perniagaan Sama ada pemerintahan Sama ada dia bekerja Kaya, miskin Sebagai raja Orang fakir Semua jurusan hidup manusia ini Semua jurusan manusia Kehidupan manusia Semua semua telah diterangkan dalam agama. Al yauma sulakum dinakum. Orang faham sama ada sama ada kita ni manusia dan kita ni diletakkan agama atas kita. Bukan agama itulah nama bagi kehidupan manusia sendiri. Kalau manusia ikutnya maka dia jadi manusia. Kalau tidak dia bukan manusia sebenarnya. Oleh kerana itu kalau kita lihat semua sejarah manusia Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan dalam Al-Quran Bahawa manusia Dia hidup sebagai manusia Maka bersamanya Ini Allah berurusan dengan mereka Apabila dia tinggal Kehidupan agama Dan aku kebuat begini pula dengan mereka Dunia Untuk itu dia bina bahawa kita kena buat Satu keputusan Kita nak hidup sebagai manusia Atau sebagai syaitan Dunia bukan tempat untuk bermain Bersukaria Inilah tempat dunia untuk Diuji Sama ada menjadi manusia Ataupun nak hidup sebagai syaitan Kalau ikut, hidup sebagai manusia Maka untuk kamu di dunia di ini Kamu akan dapat keberkatan Dan keberkatan dan keafiatan Dan di kiamat Juga Allah subhanahu wa ta'ala Akan beri kedudukan Di dalam syurga Untuk manusia Susah kita nak faham Apakah kehidupan manusia yang sebenar Untuk itu Allah telah Sediakan dua perancangan Setiap zaman Allah utuskan Nabi Setiap nabi, setiap zaman Allah utuskan nabi, dan nabi tersebut Di pelihara daripada kehidupan syaitan. Yang tonton dengar daripada ahli ulama, Bahawa nabi maksum, tak tak berdosa. Bukan begitu sebenarnya. Ya aneh, Allah telah pelihara daripada kesan-kesan syaitan, sehingga kehidupan yang dia ditulis. Kehidupan manusia, kalau siapa nak tengok, tengok nabi. Oleh kerana itu Ambiya Al-Masalatul Salam datang Dia cerita dua perkara kepada kaum Dia cerita dua perkara kepada kaum Pertama mereka beritahu Bahawa Bahawa semua peraturan al alam ini Ada satu zat yang menciptanya Dialah penciptanya Dan yang memilikinya Dialah yang menguruskannya Dan semua Perancangan ini di dalam tangannya Malam dan siang Matahari dan bulan dia yang datangkan Semua peraturan alam di tangannya so, Semua perkara ini Apabila Nabi kata Bahawa hakikan iman Bahawa kita jadi hanya bagi Allah Jangan jadi bagi yang lain Yang ni Allah malik kita Allah razi Kafir pun boleh kata Nabi yang kata Yang Nabi kata Bahawa Semua Semua di tangan Allah Semua milik Allah Bahawa Kita hanya jadi untuk Allah Dan kita jadi sebagai hamba Allah di hidup Dan daripada situ Kamu dapat keafiatan Kalau tidak kamu tak dapat Dalam bayan kita Kita tekan bawah ni malik maliq, raziq Yang Allah kata jadi kalau semua Semua Allah Semua aku punya Ainah tak sabun Mana kamu nak pergi Kamu duduk Pergi kat mana Syaitan Untuk Bawakan kehidupannya Dia tunjukkan kepada kita apa dia Syaitan kata Ni kereta, Ni kuasa Ni tanah Ni kedai Kamu kamu sibukkan dengan perkara ini Kamu dapat banyak benda Kamu Dia dia akan putuskan hubungan dengan Allah Dia hubungkan kita dengan benda-benda tersebut Dan kesannya Apa dia, nantijahnya Apa zahir Nantijahnya Bahawa Harta banyak Kerajaan besar Tanah pun ada Semua ada segalanya tetapi susah musibah musibah demi musibah datang kesusahan demi kesusahan yang kita ni dikeleburi dengan perkara tersebut kita kena faham betul tuan-tuan tidak ada mana-mana yang usaha satu pergerakan yang akan berjaya jadi untuk cara hidup manusia dia tinggalkan kehidupan dia dia pilih cara syaitan ini dia akan dapat cara manusia sama manusia ini dia akan dapat apabila manusia dia tinggalkan kehidupannya dia juga akan ditimpa kesusahan dia akan cari jalan daripada daripada mana saya dapat keluar daripada kesusahan ini untuk keluarkan dia daripada kesusahan ini nizam Nizam yang telah disediakanlah dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh ni apa dia? Yaitu menyeru manusia kepada Allah. Kalau kita tak akan keluar daripada kesusahan. Keadaan tak boleh jadi elok. Keburukan tak boleh hilang. Kamu buatlah apa-apa per -pe -pe pentadbiran pengurusan. Apa kereta ke datang apa datang pun apa pembenda benda tak give faedah pada kamu Selagi kamu tidak pilih kehidupan sebagai manusia Ini nabi-nabi datang Mereka menyuruh manusia kepada Allah Kamu jadi hamba Allah Dan untuk jadi hamba Allah Kamu jadi kenal jadi manusia Allah tak tuntut apa-apa daripada kamu Apabila Allah cipta manusia kamu hidup sebagai manusia. Apabila manusia ini dia tinggalkan fitrahnya kehidupan manusia dia telah pilih cara syaitan. Dia akan datang datang kesusahan dan jalan untuk menceritakan jalan keluar daripadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan nabi-nabi. Allah utuskan nabi-nabi semua pengutusan nabi ni bermula daripada Adam alaihi dan beterusan, beterusan setiap kaum setiap masa setiap negara, beterusan akhirnya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya imamul rasul telah datang dan baginda telah Membawa manusia Untuk usaha Membawa manusia Pada kehidupan kemanusiaan Terbesung-sungga berusaha Bersama-samanya Bahawa kesempurnaan baginda ialah Bahawa Bahawa orang-orang Yang bersama-sama baginda Yang bersama baginda Terus datang Datang Nabi tak sibukkan mereka Hanya dalam ibadat Bahkan dibagi tahu kepada mereka Kita kena faham betul, betul Mereka dibagi tahu Bahawa sebagaimana Untuk menghubungkan diri kamu dengan Allah Kamu buat ibadat Sangat perlu buat ibadat Begitu juga Untuk nak Mengalihkan manusia Kepada Allah nak bawa manusia kepada kehidupan kemanusiaan yang sebenar, dan untuk bawa keluarga manusia kepada kehidupan kejahatan, ke Allah telah letakkan nizam tertib dakwah yang dulunya menjadi tanggungjawab nabi-nabi. Apabila kenabian dihantamkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semua umat aku menjadi penyambung kerja nabi. Mereka menjadi petunjuk Dan pemimpin kepada semua umat ini Sebagaimana Nabi-Nabi Amal -Nabi Salatu Wasalam Telah Mereka membawa abidiyah Penghambaan dan ibadat Dan untuk menghubungkan dengan Allah Ibadat untuk membetulkan Manusia menjadi manusia Ialah nizam dakwah Kedua-dua perkara ini Nabi al-Masulatu wassalam Telah berusaha cara ini Begitu juga umat ini juga Telah diberi kedua-dua perkara ini Sebagaimana Untuk menghubungkan kita Kena abdiyat Sebagai hamba menjadi hamba kepada Allah Begitu juga tanggungjawab umat ini Tanggungjawab umat ini Bahawa Ukhrijat linnaz bahawa kamu bukan dicipta dilahirkan untuk rumah ataupun untuk pekan bukan untuk ladang-ladang bukan untuk kuasa dan kerajaan oh kerja linas bahawa sebagaimana nabi-nabi kami jadikan mereka untuk memimpin manusia kamu juga untuk itu dilahirkan dikeluarkan ke seluruh umat ini keseluruhan umat ini Diutuskan sebagai pengganti Kepada Nabi-Nabi untuk menyambung Kerja mereka kepada semua manusia Dalam untuk ini ada dua hadis Ada dua hadis Satu Dalam hadis Nabi bersabda Allah SWT Kalau umat ini menyempurnakan tanggungjawab tersebut dan dan menjadi sebagai wakil bagi pihak Allah untuk menyampaikan agama kepada manusia sama ada manusia datang kepada datang kepada agama tu tidak janji janji aku kepada umat ini doa mereka akan diterima sebagaimana doa Nabi Bani Israel dan aku akan bantu umat kamu Sebagaimana aku bantu nabi-nabi Dan kami akan memenangkan Umat kamu atas orang kafir sebagaimana aku menangkan Nabi-nabi atas orang kafir Ini janji Allah ini Atas Atas tanggungjawab Yang sebagai Penyambung kerja ambil al-musulatu Yang telah dikurniakan kepada umat ini Umat ini harus memahami tanggungjawab ini daripada hari permulaannya sampai mati untuk hidup dan matinya untuk itu oleh sebab itu sebelum ni saya dah berapa kali saya beritahu Mekah Muazzamah Baitullah mudah untuk ditinggal bukan mudah untuk ditinggalkan bukan mudah untuk ditinggalkan untuk tinggalkan Masjid Nabawi Bukan satu perkara yang mudah Tetapi Untuk menyempurnakan tanggungjawab ini Sahabat telah berkorban Ketinggalkan Makkah Tinggalkan Madinah Dan Perkara yang paling besar sekali Pengorbanan paling besar yang sahabat buat ialah Apa dia? Bahawa Mereka meninggalkan Sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perkara yang sangat mereka hargai Tetapi Apabila Mereka Diperintahkan bahawa untuk menyempurnakan tanggungjawab ini Kamu kena pergi ke gunung Mereka menangis Sambil tengok ke belakang Tengok kepada Nabi SAW Dan sambil menangis mereka keluar daripada Madinah Dan mereka tahu Bahawa tanpa menyempurnakan tanggungjawab ini Semua tak akan selesai masalah Sehingga kurun ketiga Umat ini Tanggungjawab ini Untuk menyempurnakan tanggungjawab ini Mereka tak tengok rumah mereka Tak tengok keluarga mereka Tak tengok perniagaan mereka Untuk menyempurnakan tanggungjawab ini Di dalam dunia ini Daripada satu hujung ke satu hujung dunia Mereka telah pergi Dan mereka telah alih Haluan manusia kepada Allah Oleh kerana itu tuan-tuan kalau tuan-tuan selidik di dalam dunia ini orang Islam yang ada sekarang ni semua ialah kesan daripada usaha mereka yakni sahabat. Orang kemudian orang yang kemudian mereka boleh menawan menakluk negara tapi tidak ber, tidak boleh menakluk manusia. Mereka telah menawan negara. Mereka telah telah mereka telah menakluk Syam tapi Syam tetap kafir mereka telah takluk Spain tapi Spain masih kafir mereka telah takluk Tempat-tempat, France sampai mana-mana mereka takluk tetapi mereka telah takluk negara tetapi mereka tidak menakluk kemanusiaan sahabat radhiyallahu anhum tabiin tabi'in mereka mereka telah menakluk manusia keinsanan mereka keluarkan manusia daripada kufur Bawa kepada Islam Mereka keluarkan daripada kehidupan neraka Kepada syurga Orang yang kemudian Mereka telah takluk negara Tetapi Mereka Manusia itu sendiri Mereka tak mampu untuk menghubungkan mereka dengan Allah mereka tak tak mampu Untuk bangunkan hubungan manusia dengan Allah Insan manusia itu Dalam kekufaran mereka Telah mati Allah subhanahu wa Telah tentukan jalan Yang khusus Jalannya khusus Yang Yang Allah mencipta Allah yang cipta manusia Allah yang tentukan jalan dia Perkara pertama dalam peraturan atau tertib ini apa ialah apa dia bahawa usaha untuk hubungkan manusia dengan aku dan usaha itu ialah dakwah ilallah nama usaha itu ialah dakwah ilallah apa dakwah ilallah ni apa dia nizam Allah subhanahu wa taala Bahawa bawa manusia kepada kehidupan kemanusiaan supaya mereka bertaubat dari ke kehidupan syaitan dan wujudkan diri kita terhubungan yang Allah Taala buat tertib tersebut nama tertib tersebut nama nizam tersebut ialah dakwah ilallah kita kena sediakan bahawa kita kena sediakan manusia kita kena sedekah manusia untuk sedia menjadi hamba kepada Allah <tuh> patuh kepada Allah qul hadhi sabili 'ala basiratin ana wa man tabi'ani bawa betau pada mereka bahawa jalan aku ni dah khusus dah tetap bahawa dengan penuh penuh basirat Dengan penuh tanggungjawab bahawa aku sedang menyeru manusia kepada Allah dan jalan ini jalan aku dan orang yang kada terbawa aku umat Nabi SAW jalan dia pun jalan ini juga Oleh Said Umar radhiyallahu anhu dia berkhutbah di atas mimbar dia kata kuntum kuntum sayru ummatun khayratin nas dia baca bila dia baca ayat ni dia kata selepas dia baca ayat ni dia kata dalam ayat ini, telah untuk jadi umat ini, untuk jadi syarat umat ni, bawa kamu kena ambil tanggungjawab untuk memimpin manusia, menyuruh manusia. Kalau kamu buat, masuk di kiamat, kamu akan jadi umat ini. Kalau tidak, kamu tak boleh jadi di kalau umat ini. Ini elok umat pada kurun yang pertama, mereka adalah semua orang dakwah. Siapa orang dakwah Yang Bahawa dia merisau Dia risau lebih untuk bawa orang lain masuk syurga Daripada risau atas diri dia Saya dah beritahu bahawa Dalam nizam Allah Dalam tertib Allah Ta'ala Bahawa dakwah ila Allah bahawa sediakan manusia atas perkara tersebut. Bahawa dia sedia menjadi hamba Allah. Dan untuk jadi hamba Allah tidak ada syarat apa-apa. Bahawa kita berada di atas kehidupan manusia dalam berdikatan sebenar. Apakah kehidupan manusia? Bahawa kita aku telah jaga rupa caranya. Kalau kita ikut sebagai manusia, dia manusia. Kalau tidak, dia bukan manusia. Dan Kalau dia keluar daripada keinsanan Untuk bawa kali yang keduanya Untuk masuk balik Dan nizam dia untuk bawa Ialah dengan dakwah dan tabligh Nizam Atap tertib ini Sebelum ini diberi kepada Nabi-Nabi selepas -Nabi, khataman dan buah Telah diberi kepada semua umat ini Bahawa umat ini kedudukan dia untuk hidup matinya untuk usaha ini Tidak ada fikir risau lain Ini fikir risau mereka Bahawa kami menjadi hamba Allah Dan juga orang lain pun jadi hamba Allah yang sejati Fikir risau ini Menyebabkan mereka tak dapat duduk dengan tenang Ini umat mereka Di masa mereka macam tu Kita hari ni kita kata Ini kerjakan ni? Sepatutnya dulunya Dulu sepatutnya kita mati dan hidup untuk usaha ni Tapi hari ni kita tanya pula Ini satu kerjakan dakwah ni Yang saya dah sebut Ada dua hadis tadi Satu hadis yang tadi kalau umat ini dia sempurnakan tanggungjawab ini, doanya akan diterima sebagaimana doa Bani Nabi Bani Israel. Dan aku bantu mereka sebagaimana aku bantu Nabi. Dan aku akan menangkan mereka atas orang-orang kafir sebagaimana dimenangkan Nabi-Nabi. Kalau umat ini tidak ambil tanggungjawab ini, orang kafir akan menguasai mereka sebagaimana untuk mereka lari untuk memusnahkan umat ni macam orang menerpa ke talam yang ada makanan ha? apa, bahawa kita nak doa kita nak tengok kita angkat doa bagaimana Allah nak terima doa kita ni satu keputusan yang telah dikata putus Dan yang masuk dalam zihin fikir kita Amerika buat tu Israel buat apa kita mana kita yang buat untuk diri kita sendiri Apa yang, apa yang kita buat ni Kita buat untuk diri kita Apabila satu perkara Tadi putuskan di langit Apa untuk kita perlu lagi Oleh sebab tu Kita kena faham Bahawa Maksud usaha ini Kita nak jadikan usaha, Semua yang mana ni adalah Orang ibadah dan orang dakwah. Umat ini mula-mula umat ni mula-mula ada jadi orang dakwah, dai lepas tu dia jadi orang ibadat. Sebelum ni saya dah sebut bahawa di masjid masjid saya ada, profesor saya ada, doktor ada. Ada satu orang apa peguam datang. Dia kata, Maulana Jemaah datang, jemaah datang. Tapi masjid-masjid, tuan, dok tekan orang supaya keluar. Asal dia ialah semayang. Yang mula-mula sekali, semayang. Yang utama kata beliau, tuan-tuan dok suruh-suruh orang, dakwa soang keluar. Jadi. Saya punya adat saya saya tak suka untuk ber, berbahas. Saya kata tuan peguam. Tuan ada baca dak mana-mana buku sejarah? Kamu ada baca kisah-kisah nabi? Saya kata banyak kitab dah saya baca. Kamu baca? Kamu baca tak bawa nabi dia duk dia sembahyang di, di depan Hajar Aswad? Kemudian orang telah masuk berpusu-pusu dalam agama Islam. Kemudian dia bas. Dak saya tanya tuan kata dia kata Maulana. Ha. Jadi di di di mahkamah lain tuan buat satu hujah. Di sini tuan kena jawab. Dia kata bukan taklah macam tu. Ha tu macam mana? Ha, nabi dakwah. Kemudian lepas nabi dakwah kata uh, peguam tadi orang masuk Islam. Ha, memang dia peguam dia kata tetapi tapi dia dak dakwah orang kafir dia dakwah orang kafir jadi tuan-tuan dakwah orang Islam Datuk dekat kamu dah terima lah kan bahawa nabi buat dakwah kan kemudian ha next apabila orang tu dah masuk Islam dia masuk agama Islam Apa apa Nabi kata? Nabi kata kamu berdiri depan Kaabah semayang Dan dengan dakwah dia telah masuk Islam Lepas dia masuk Islam dia buat apa? Tanya mulana kepada peguam tadi Jadi benda ni telah terkeluar daripada fikiran kita Bahawa selepas mereka masuk Islam Perkara yang pertama mereka buat Ialah buat, buat dakwah Semayang tak ada Zakat tak ada Puasa tak ada Lepas 10 tahun Baru semayang turun Dan sahabat Dia tidak pernah uh, Kritik apa-apa pun hal ni Hari ni Kita lahir Kita lahir Kita lahir dalam rumah orang Islam Kita kata Islam Kita dah lahir di negara Islam Kita kata kita Islam Kita baca Quran Kata Islam Masuk dalam kepala kita pada masa tu apa pun tak ada ada satu perkara zaman nabi dengan dakwah dengan dakwah orang kafir masuk Islam setelah mereka lepas tu mereka buat dakwah masuk Islam buat dakwah bawa bukan Tuhan dah baca juga bawa Abu Bakar radhiyallahu anhu dia dakwah di Baitullah dia dakwah di Baitullah mereka tangkap pukul-pukul dia pukul dia sampai dia pengsan jatuh apabila dia sedar bila dia sedar balik orang tanya dia Kamu telah dakwah menyebabkan musibah datang kepada kamu Apa Abu bakar jawab ni, Ini bukan musibah, Ini kerehatan untuk aku Apa pengorbanan Apa korbanan di, di dalam dakwah ni Dia sebenarnya kerehatan Tuan juga mungkin tuan baca oh, Bilal radiyallahu anhu Mereka Mereka ikat tali kat tengkok Bilal mereka tarik-tarik je dia Apa dia kata apa dia kata? Mereka kata, kamu tinggalkan dakwah Dia bukan uh, bersemayang Semua yang berlaku ni sebab mereka dakwah Tinggalkan Kalau tidak Kami akan buat ni yang buat ni dengan kamu Apa dia jawab? Apa kata? Hidup mati aku dengan dengan dakwah Hazrat Ammar radhiyallahu anhu Seluruh keluarganya semua dipukul, did, mereka, dia, dia, di di di mereka DD tidurkan di atas pasir diletakkan batu apa dia kata nyawa boleh pergi tapi dakwah tak boleh pergi sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan bahawa pada permulaan Islam mereka masuk Islam dengan kerana dengan dakwah kerana dakwah dan selepas masuk Islam tidak ada amalan lain melainkan dakwah aja oleh sebab Nabi sahabat mereka telah korbankan mudah untuk korbankan segalanya untuk dakwah dan mereka telah berdaya di dunia kerana itu kita hari ini sebab apa Kita nampak agama daripada jalan berbeza-beza Jadi tidak ada kepentingan dakwah tak ada dalam diri kita Dakwah ini tuan-tuan Dia merupakan seorang satu perwakilan Dan ibadat ialah penghambaan kepada Allah Allah telah janji pada hamba-hambanya Allah telah janji pengabdian dia Allah janji syurga Syurga Sebagai wakil daripada Allah untuk menyeru manusia kepadanya kalau kedudukan dia Bahawa di dunia ni Di dunia pun tinggi Di akhirat pun Allah akan tinggikan Umat ni ni Pada zaman awalnya Mereka begitu tinggi Bukan sebab peng pengabadian mereka kepada Allah Yang abadat mereka Tapi sebab numaiyandigi Sebagai wakil perwakilan Allah Yang menyeru manusia kepada Allah Sa Oleh sebab tu Sahabat radiyallahu anhum apa mereka kata? Bahawa kerana dakwah ini, kerana dakwah ini, Allah telah janji kepada kami. Walaupun pun kami ada satu senjata, satu pedang sekalipun kamu akan kamu akan memenangi dan orang yang menentang kamu mereka akan gagalah. kara yang pertama di peperangan badar dalam peperangan badar Allah Subhanahu wa taala telah satu membuat satu jemaah dan nalur mereka satu ada diceritakan dalam al-Quran dan mereka berbincang dengan nabi bahawa Kami keluar untuk tak untuk tahan kafilah Abu Sufyan. Kami tak ada apa senjata pun. Dan Tuhan kata Abu Jahal datang dengan tentera. Dan perang biasanya dengan senjata. Macam mana kami nak perang? Kami tak ada apa. Apa akan jadi? Kami tak takut untuk mati. Kami sedia untuk bagi nyawa. Tetapi untuk perang biasa dengan senjata. Jibril Jibril datang Bawa datang uh, Wahyu Kepada Nabi Apa dia? Wahyunya Kalaulah Kafir Mereka perlu senjata Dan Mereka perlu kepada bilangan Dan Kamu pun juga atau Aku ada apa guna? Allah tanya Jadi Ada aku buat apa? Kemudian Allah berfirman lagi Untuk menenangkan hati kamu Aku akan Hantar seribu malaikat Satu malaikat boleh pusing satu dunia Seribu malaikat Sahabat kata apa Seribu tak seribu tak nampak Kami tak nampak tapi kafir nampak Bila mereka jadi Islam Mereka kami nampak kami nampak daripada lembah sana Daripada mereka turun Kami tengok Selepas mereka jadi Islam Lepas tu mereka beritahu kami nampak Malaikat turun Kemudian mereka kata Allah berfirman Aku tiga. Aku akan hantar 3 ribu lagi Kemudian firman Allah lagi Kalau perlu 5 ribu hantar kalau perlu Kemudian akhirnya Allah kata Aku sebenarnya akan datang ke medan perang aku tengok apa dia buat. Allah. Ke Allah akan aku sini akan datang ke medan. Tengok apabila orang Islam apabila orang Islam dah menang. Allah. Orang Islam telah menang di Badar. Allahu Akbar. Ha, muda mudah-mudahan ni dia bersemangat. Dan kita tengok. Huh, macam mana kita terul daripada langit datang. Dalam dalam taqutulhum walakinallahu qatalam. Kamu tak bunuh mereka, Allah yang bunuh mereka. Ini beza sahabat dengan kita contoh. Sahabat dalam perang dan mereka letak Allah. Di mana tak ada so tak ada persoalan pun akan kalah. Tak ada kita kita bawa macam-macam langgur macam kereta dia pergi di mana pun kita kalah. Allah telah terangkan kaedah dalam al-Quran. In yang suruh kamu lawala ghaliba lakum. Tengok. Jangan kamu turun di medan perang selagi nusrah aku tak bersama kamu. Dan kat apabila nusrah aku bersama kamu, mana-mana kekuatan tak boleh mengalahkan kamu. Tanpa nusrah aku kamu akan kalah di mana pun. kita kita tak fikir pun mengenai ke mana, nusrah Allah kita fikir kita punya tertib perancangan kita okay. saya duk beritahu daripada tadi ni janji Allah bawa dalam setiap keadaan kamu akan menang ni untuk numenda yang ini saya wakil perwakilan ni dai bukan kerana ibadat kamu jalan 100% peratus amal 100% peratus amal agama bahawa aku akan menangkan kepada orang kafir mungkin menang tapi tapi dalam apa keadaan pun dalam apa keadaan pun mereka akan benarlah janji Allah kepada para dai sebab pun datang menentang kamu dan mereka kacau mana-mana dai aku Sebagaimana seolah mereka mengganggu-mengganggu aku Aku tak akan biarkan mereka Jadi untuk Kita kena faham perkara ni Bahawa sebagai wakil ni, sebagai da'i ni Jadi umat-umat Nabi Mereka bersama, umat dulu bersama dengan Nabi Jadi Allah telah beri Perwakilan tersebut Untuk menjuru manusia kepada Allah Kepada umat ini. di sana untuk dan untuk menang kepada atas orang kafir nabi kena ada bersama umat dulu tanpa nabi mereka tak boleh menang untuk kita untuk kita kerana kerana kerja dakwah ni perlu untuk kita sebagai perwakilan daripada Allah kita duduk di atas kedudukan sebagai wakil tak Allah kami kemenangan kepada kita Dalam Al-Quran Kisah Bani Israel Banyak diceritakan Kerana Mereka ini Apabila Mereka pilih ikut cara Nabi Dan Kehidupan mereka jadi hanya untuk Allah Siapa pun tak boleh bertahan apabila bertembung dengan mereka Akan kalah Dalam Al-Quran Bani Israel apabila tinggalkan kehidupan mereka yang sepatutnya Fir'aun telah, telah kongkong mereka Mereka Firaun semelah anak mereka depan mantan mereka depan sepatah tak ada cakap apa Dan apa lagi musibah yang lebih dahsyat daripada itu? Bahawa dapat ambil anak daripada mereka kemudian semelah depan mereka. Kemudian satu patah tak ada cakap apa. Ada perkara ini. Dalam Dalam wujud satu keresahan. Dan mereka mohon kepada Allah Bahawa macam mana musibah ni jauh akan hilang daripada kami. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jawab kepada mereka telah utuskan Musa kepada mereka telah utuskan Musa Alaihissalam telah dakwah Bani Israel dan dakwah Fir'aun juga. Fir'aun jadi sombong. Bongkak. Fir'aun jadi bongkak. Apa dia kata? Aku Tuhan yang agung. Tidak ada Tuhan yang lebih yang selain aku. Musa, fahamkan dia banyak kali. Bahawa yang telah mencipta kamu. Yang di tangannya lah hidup dan mati kamu. Sakit. Dia lah Rob yang sebenar, dan Rob itu telah mengutuskan aku supaya aku begitu kemudian berjalan untuk kamu selamat. Dia tak faham juga Bani Israel telah terima. Selepas berlalu beberapa waktu macam kita juga kita kata, eh Musa. Fir'aun ni tak percaya Allah tak percaya kitab Allah tak percaya Nabi pun tak beriman pun ha, mengapa tak tangkap dia awak kalau tak minta ke Allah Ta'ala tangkap dia ha, dia bunuh anak-anak kami ni Musa AS diam je daripada langit datang Jibril AS bawa Wahyu Allah Apa wahyunya Dengan buat macam tu tak jadi apa dengan Bahawa ha? Ber, Beriman saja Kamu kena ubah hidup kamu Bawa cara hidup Musa Apabila kamu jadi manusia yang sebenarnya Maka aku akan bantu kamu Kalau tidak aku tak bantu kamu Hari ini kita katakan Kita musulman Kita macam mana pun Orang islam juga Kita orang islam Tapi kehidupan kita Macam orang kapi Kita punya rupa bentuk kita Rupa parah kita Macam kapi Adat kita Macam kapi Cara hidup kita Macam kapi Cara perjalanan hidup kita Macam kapi Rumah di, di, di tengkuk Buh salib Orang Islam, orang Islam, kehidupan kita macam kapi. Allah Subhanahu Wataala untuk Islam macam tu, yang mereka orang yang orang Islam ni hidup hidup macam kapi Allah telah janjikan Balasan yang dahsyat di dunia dia punya balasan dia. Dia akan orang paling hina sekali Tidak ada orang hina daripada mereka Dan di akhirat dia akan Dia azab oleh Allah Ta'ala Musibah yang datang hari ini Kerana kita sebagai seorang Islam Benci dengan cara hidup Nabi Benci dengan hidup Nabi Benci dengan hidup sahabat Dan Cinta dengan cara hidup kabir Pakaian macam dia Rupa parah muka macam dia Cara hidup macam dia Mengajar, belajar macam dia seluruh kehidupan kita Bagi macam orang kapi Semua Dia kata satu makhluk dunia Dan langit duduk fikir oh Islam apa macam ni Baca ba Baca kalimah Nabi Kehidupan macam syaitan Oh Umat Musa AS Telah diberitahu Bahawa Dengan kamu cakap saya tak jadi Kami pun Islam juga Kami pun kami berislam Kami percaya juga Allah Kami percaya juga Nabi Dengan cakap saja tak cukup Kita kena ubah kehidupan Kehidupan kamu kena jadi macam kehidupan Musa Aku akan bantu kamu Sama ada mereka lebih faham daripada kita atau pengusibat telah datang Mereka telah ubah kehidupan mereka Setelah sekejap Dan telah hidup, hidup Ubah kehidupan mereka Datang wahyu daripada Allah Datang wahyu daripada Allah Kamu semayanglah di rumah kamu Untuk menghancurkan Fir'aun Tugas kami Kamu semayang di rumah-rumah rumah kamu Allah subhanahu wa ta'ala Mula-mula Telah hantar kemarau yang dahsyat Kepada kaum Fir'aun Mereka kata Kepada Musa Sebab sial kamu lah Musa Semua datang kemarau ni Dia tak faham Fir'aun tak faham dahbeza base mereka dan kita base mereka kita mereka buat dengan meleri Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni dok fikir kita buat sendiri <coughs> Allah untuk buat ni satu musibah ni kadang macam tu macam-macam cara ada orang Islam dia kadang-kadang dia menangkan orang Islam atas orang kafir kadang Allah sendiri yang binasakan mereka Nuh alaihissalam kaum dia yang begitu besar Allah tidak dia tak tak dibinasakan dengan dengan jahat Allah yang membina masalah kaum ad. bukan di dihancurkan dengan kita dengan jihad. Allah binasakan mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu pun dengan jihad dan sebagainya, tak perlu pun. Macam-macam cara Allah dah. Allah telah farsalna 'an matufan wal jarqad. <tuh> Mula-mula farsalna 'an Mula-mula kami nampak tufan. Nyani banjir bah, bah. Firau sampai rumah. Kalau tonton tengok Al-Aqsur satu tempat di Mesir. Al-Aqsur. Saya, saya tak faham. Tengok. Bahawa 30 kaki air daripada bawah Mahligai itu air boleh naik ke atas. Sungai Nil 30 330 kaki. Dan Mahligai Firaun 30 ke 3 30 kaki tinggi. Air naik sampai tak. Apa susah bagi Allah Allah. Kita panggil tentera. Syono panggil tentera. Ha kita ada musibah sekarang ni. Kata tentera, kami pun kena musibah, apa nak bantu kamu. Mereka telah datang jumpa ha, menyusur jari depan Musa. Ha kamu doalah sebab Allah. Kami Allah jauhkan musibah ni kami akan beriman. Kami akan bagi ijazah kamu pergi ke Syam, ke kampung kamu, ke Syam. Balik Syam. Bila dah banjir habis, hmm, macam dia kata dia punya dia punya sihir ni. Musa fahamkan, ni bukan seher. Ini Allah daripada Allah. Kemudian Allah hantar al-jarad. Dia belalang, belalang kita ni Dia dia makan pokok-pokok yang dihantar kepada Musa Dia masuk dalam Dia bukan makan kita ni makan daun-daun Dia masuk dalam ni dia makan batu dan besi Luruh, runtuh Mereka datang punya sonjari Dia kata Musa Salam. doa lagi pada Allah Hilang pula musibah tu Kemudian, sombong lagi, bongkak lagi. Kemudian, Allah hantar. Juhi, ni apa nama, uh, kutu. Di badan, makanan, penuh kutu. Apa benda semua, kutu, penuh kutu. Susah mereka. Jadi, pergi jembat muzah AS lagi. Doa. Hilang pula. Kemudian akhirnya <coughs> sombong lagi bongkak lagi. Kemudian Allah Subhanahuwataala hanta katak pula. Ha, dalam makan dan ada berkata ada minuman ada katak. Dalam di tangan Bani Israel, Bani Israel ada air bagi pegang, bagi pegang ada katak. Satu. <tuh> katok dia tempat tidur di rumah dia katok seekor Sepuluh pagi keluar nanti pi jumpa musa lagi doa musa doa ke akhir pula bentuknya apa dia darah. darah azab darah dia telinga darah mulut darah hidung darah, darah Badan keluar darah Makanan darah Minuman darah Semua Darah Merata darah Kemudian mereka kata Mintalah pada Tuhan kamu Kamu nak dua perkara kan? Satu kami beriman Kemudian Bawa kelepaskan kamu pergi ke, ke Ke Syam Kami sedia Tapi lepas itu dah elok Dah sombong lagi Kemudian Musa AS dia bawa dia punya jemaah dia keluar. Jemaah ni tak ada apa-apa tak ada. Pedang tak ada, apa senjata. 10000 orang. Senjata mereka terbesar. Senjata mereka terbesar apa dia? Bawa Allah bersama dengan mereka. Allah bersama. Jadi Allah bersama mereka, apa lagi nak? Apa sampai di laut Laut Merah, depan Laut Merah. Laut Qulzum. Dan depan laut di belakang Bani Israel. Mereka bersama mereka Bani Israel belakang Firaun. Mereka kata kamu dah bawa sini, dah kita dah lekat kat sini. Depan depan depan laut di belakang yang tak guna tu dulu pun dia tak, tak biarkan kita sekarang ni mana dia akan lepaskan kita kallah sekali-kali tidak bahawa laut tak boleh tenggelamkan kita dan firaun tak dapat tangkap kita apa dalilnya kallah inna ma'aya rabbi bukan aku bahawa Allah bersama dengan aku yang paling besar sekali yang paling besar sekali yang paling mahal yang ada dengan orang Islam ya Allah penyertaan Allah bersama mereka ma'iyatullah hari ini kita tak risau Allah bersama kita yang penyertaan Allah persamaan Allah bersama kita Allah bersama kita kita ada perisau doa kita kita risau nak dapat kuasa kerajaan kita gaisa nak ambil kuasa kita tak nak fikir nak ambil Allah bersama kita tak nampak kat mana pun orang fikir nak ambil Allah bersama mereka ha, semua kita untuk dunia je tak ada tak hubungan dengan Allah pun bahawa di sana Kaisar Kaisar bahawa yang paling gaisa yang apakahra gaisa madrisa Allah bersama mereka kala inna ma'aya rabbi Allah perintahkan bahawa Pukul Laut ni Dengan tongkat Dia terbelah Dia telah jadi jalan Jadi Musa alaihissalam Sebelum dia pukul saya telah, Aku telah beri perintah untuk lalu di sini Aku telah diberi perintah untuk lalu di sini orang-orang mereka yang beriman kepada orang Firaun mereka datang mereka terjun bawa bawa kemudian uh, ummot-umot telah tolak mereka balik ke darat Bila dia perintah dia pukul jadi jalan jadi jalan semua kaum 12 kabilah 12 jalan Mereka katalah lalu Dia tengah-tengah tu mereka katalah Tengah-tengah jalan tengah laut tu di jalan tu Mereka katalah tak tahu pulak Bahawa yang sebelah ni Yang se yang sebelah ni tak tenggelam ke apa Abang buka pintu pulak boleh nampak Oh apa semua Semua pun keluar Fir'aun pun sampai dia tengok semua Dia kata Dia kata kat kaum dia sekarang Mereka dah pergi Dah selesai Kisah tak ada apa dah Tetapi Tapi kamu tahu Bahawa kerajaan Raja ni Dia setengah gila kalau yang yang ada kurang sikit gila dah tu dia punya orang keliling dia bagi dia jadi gila sebenarnya <tuk> kamu Kamu kata bahawa kerajaan Mesir kamu sungai kat aku punya dan ini eh, dia buka ni untuk kamu bukan untuk mereka jalan ni untuk kamu sebab kamu tangkap dia mereka Allah telah buka jalan Sampai kat tengah-tengah Semua tentera sampai kat tengah 6-700 ribu Allah perintahkan Wah tunggu apa lagi Untuk Untuknya yang kamu buka Dah lepas Semua dah bertaut balik Bani Israel Dah lepas balik sana Maka kata kat Musa hey, Entahlah Fir'aun tu mampu ke tak untuk tenangkan hati Bani Israel Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara dia punya jasad sama mana di muzium Kaherah ada saya sendiri tengok mereka dah keluar sampai di uh, di padang Sahara Sina tak ada apa, makanan ada, tak ada, air tak ada Mereka min, Bani Israel minta kepada Musa alaihissalam Dahaga Dahaga telah menyeksa kami Anak-anak Mereka mati, kanak-kanak khususnya Musa alaihissalam Jangan risau Bahawa Bahawa Allah bersama aku Apa pun salah, semua ada penjelasan dia Allah kata ambil Ambil kata Pukul seketul batu Bila pukul batu 12 mata air keluar Keluar air jadi sungai Semua kabilah Kenal masing-masing punya Mata air Selesai masalah Minum kami katalah kami lapak nah, Macam mana pula lapak ni Allah berfirman Aku akan uruskan Untuk makan minum apa Allah bagi Allah bagi Allah bagi Apa Apa Baterai Burung puyuh Allah. Kemudian Aman Yang aneh dia macam umbon turun pada pagi-pagi Lekat di ujung-ujung daun Dia jadi uh, manisan untuk mereka yang ini maksudnya benda yang masin tu benda maneh Mereka hidup dengan tenang mereka kata Allah panas pula duk tengah padang pasir apa Allah kata kami kami akan jadi bawa uh, apa awan pula dia akan jadi naungan malam-malam dia akan hilang siang datang jadi bumbung teduh bukan satu hari dua hari berapa tahun-tahun keadaan macam ni. kepada apa ada jadi pula? Saya nak habis dah. Ha, apa jadi? Ha jangan jadi macam jadi dengan kita agaklah. Bawa tengok orang kafir orang kafir mereka dah makan di suka apa di suka buat nak buat apa buat. Seronok punya kehidupan Kita ni ada peraturan Ada hukum Kena sembah Allah Kena beriman Jadi Mereka kata kat Musa Minta kat Allah Ta'ala Kami Burung puyuh Dan man ni dengan Manisan ni Dalam dah jemu dah letih dah bagilah kami kami boleh tanam bercucuk tanam macam-macam keluar daripada bumi usaha fahamkan mereka ha, kamu nak tukar ke ha, kamu nak tukar ke yang baik dengan yang buruk kamu kamu otak dia betul tak betul Dia kata pencuri dalam ni apa dia pencuri dalam apa dia kalau kita cari cara hidup macam orang kafir di Jadi makna yang di atas Kalau di atas punya Islam tutup Kita mati macam mana Jadi kita usahakan cara yang Islam dan kafir sama-sama Orang kafir pun makan cucuk tanam Kita pun cucuk tanam juga Jadi kalau di atas punya tutup Boleh hidup <laughs> Ini, betul -betul. <laughs> Kalau macam tu balik Mesir Yang kamu naknya tak okey aku bagi tapi aku elak juga <coughs> tapi dengan cara ni melazim kamu akan menghadapi ke kehinaan, kesusahan kepenatan maskana kehinaan saya beritahu kepada tuan-tuan kamu tuan-tuan kena faham bahawa perancangan yang Allah buat untuk hidup sebagai manusia dengan kita ikut semua pintu ke ke kebaik kebaikan akan terbuka musibah bukan ketutup tempat yang musibah akan jadi selit akan jadi kesenangan kalau manusia tinggal jalan ini Jalan manusia ni tengok cara kafir ikut cara orang kafir Dunia, dunia pun dia dia akan di di terseksa terhina dan di akhirat dia diseksa. Ambil sesuatu asalab. Sebagai mana? Diutuskan Nabi diutuskan untuk bawa orang kafir kepada Islam. Begitu banyak nabi-nabi yang Yang nak bawa orang-orang Islam dia utuskan nabi-nabi kepada orang Islam yang mereka telah hidup dalam keadaan kehidupan orang kafir. Sebagaimana jadi kafir dan hidup macam kafir. Ini Allah tak suka Begitu juga orang Islam hidup macam hidup, hidup macam orang kafir. Lagi Allah tak suka. Ambil al-Musseratu wassalam Untuk mengeluarkan orang kafir Kepada Islam bagi dakwah Dan untuk mengeluarkan orang Islam Yang terlekat dengan kehidupan kafir Pun untuk keluarkan mereka pun Allah bagi da'wah Dan sebagaimana kedua-dua jalan ni Dia bagi pada Ambil Kedua-dua cara ni dia bagi kepada umat ni Dua nizam ini Maksudnya nizam untuk untuk bawa orang kafir kepada Islam Nizam dia itu dakwah. Dan untuk bawa orang Islam Yang mengamalkan kehidupan kafir pun Nak keluarkan mereka daripada itu pun Mereka juga Keluar daripada Keluar daripada kehidupan kufur Kepada kebenar Islam Ini nizam tertib dia bagi Iaitu dakwah. <coughs> <coughs> Oleh kerana itu ha, Dia minta daripada semua umat Dia rayu kita niat tiga perkara Pertama kita kena niat bawa tanggungjawab Yang Allah Ta'ala bagi Sebagai umat kepada kita Kita kena Kita sedia balik Kepada tanggungjawab kita Kita kena niat Bila kita niat tawaj, Nizam Allah Ta'ala akan tertumpu kepada kita Kita semua Kita Sedia untuk kembali Kepada tanggungjawab kita dan sedia untuk pergi ke seluruh dunia Seluruh kaum Untuk sampaikan Perkaitan Dan untuk bawa Sampaikan risalah kamu Kami sedia untuk apa keadaan sekalipun Niat ada tuan-tuan? Ada niat tuan? InsyaAllah. InsyaAllah Niat yang kedua Niat yang kedua Saya sebutkan tadi Tanggungjawab ini telah diberi se kepada individu bahkan diberi kepada seluruh umat. Semua umat ini. Sama ada imam, imam muazzin ke, peniaga ke, peladang ke, hak, dia pemerintah ke, rakyat ke, semua umat ini. Dia kena sibuk menyempurnakan tanggungjawab ini. Oleh kerana itu, kita kena niat juga lagi sekali. Yang kedua, bahawa kita nak bawa umat ini Kali kedua balik kepada tanggungjawab mereka nah, Nak jadi mereka ni Semua orang da para da'i ha, Niat tuan-tuan Allah Nak bawa semua umat Niat yang ketiga ni susah sikit Sebab dia ni berkaitan dengan kita Bahawa daripada hari ni Sehingga hari ini Kita kena buat keputusan Bahawa Hidup kita mati kita Untuk tanggungjawab ini. Dan tanggungjawab ini paling tinggi Yang lain semuanya di bawah Untuk menyempurnakan tanggungjawab ini Aku boleh tinggalkan negara Boleh tinggalkan harta Boleh tinggalkan negeri Boleh tinggalkan anak Tetapi tak boleh tinggalkan tanggungjawab ini Aku berjanji dengan kamu Allah Apa Allah kata Kalau kamu sempurnakan tanggungjawab ini bahawa semua tanggungjawab Kamu aku akan selesaikan Allah Takafallallahu jami'ahumumihi Semua dia punya Risau dia Allah ambil tanggungjawab Allah tak sedia Bahawa Tanggungjawab yang kita ambil kerana Allah Bahawa Kita nak tak tinggi Yang lain semua duduk bawah Allah tak nak yang ni duduk bawah Dan apa maksud tanggungjawab Ini bahawa kita nak bawa manusia Daripada kehidupan kafir Taubat daripada kehidupan kafir Dan balik kepada kehidupan beragama Kehidupan kemanusiaan Dan kita azam Kita irada Apa yang kita ada hidup cara, cara hidup kafir ni kita nak taubat Dan kita nak bawa kehidupan Nabi SAW Yang Nabi telah beri kepada para sahabat telah beri kepada manusia kita nak ikut jalan tu nak pilih jalan tu ni, niat tiga pegawai ni ha, ada tak tuan niat insyaAllah niat daripada majumah yang ada ni mereka yang ada Allah Ta'ala campurkan dalam hati dia kepentingan rasa kepentingan dalam hati dia atas usaha tahun-tahun ni saya memohon daripada semua bahawa mereka Untuk serahkan kepada tanggungjawab ini Serahkan diri tuan-tuan kepada tanggungjawab. Untuk berapa masa Sahabat Kalau tuan-tuan tanya mereka kata Lagi Bahawa tanggungjawab ini Dia tak paling duduk paling tinggi Paling utama Dan kehidupan kafir lagi tak habis ha? Lagi itulah kami akan buat terus Hazrat kita kata Tiga hari kita duduk-duk kalau kita kata ha, Dia matilah Habis ha, Duduk balik-balik rumah Dia mati Tiga hari Sama ada Hidup mati kita Untuk usaha ni Sama ada Kehidupan Hubungan kita ha, Sehingga kita kata Ni pun dakwah ni setu kerja Hazrat kita kata apa Boleh kata Munasabat ni tak ada Munasabat Hubungan kita Dengan usaha ni tak ada oleh kerana tu dah habis dah pada umat ni untuk pertama kali keluar empat bulan untuk wujudkan munasabat hubungan kemudian setiap tahun empat puluh hari kemudian setiap bulan tiga hari kemudian setiap setiap bingung dua gas malam markas oleh kerana untuk wujudkan hubungan ni dah habis Orang tua tuan kita kata Untuk menghubung wujudkan munasabat tu balik Hubungan tu balik yang ada tertib yang sikit-sikit ni ha, Sehingga pelan-pelan tanggungjawab ni akan naik paling tinggi Yang lain semua duduk bawah Sehingga ini ni target kita nak sampai Tetapi oleh kerana hubungan kita dah habis Nak bawakan balik untuk wujudkan balik munasabat kita Hubungan kita dengan usaha ini, Jadi daripada macam mana yang Dah telah keluar 4 bulan dan mereka di, di di negara mereka ataupun di bandar mereka 3 4 tahun telah buat dengan istiqamah dan mereka telah letakkan kerja ni di utama saya mohon daripada mereka mohon daripada mereka bahawa dengan penuh semangat penuh himmat bawa untuk Setahun-setahun ini bukan cakap uh, cakap caka. kita kena buat sungguh-sungguh Allah letak dalam hati kita dalam hati yang Allah Taala letak ni taufik Allah jangan kita sia-siakan dan nah, dengan penuh himmah untuk setahun dan tujuh bulan berkenaan insya-Allah tuan-tuan tuan-tuan apa azam insya-Allah insya-Allah tuan-tuan jadi masa hidup insya-Allah Allah timak subhanallah